Senyor director general, senyor Miquel Durán, eh, quants projectes i quins són els d'aquesta organització i la seva obra? Els projectes són molts i lògicament quan parlem d'un col·lectiu que, que dona suport econòmic a unes 150.000 persones arreu de l'Estat, doncs ja podeu imaginar que hi ha molta cosa a fer. L'OMC, descriptivament, doncs, és una institució de caràcter estatal que plega 29.000 afiliats, que té 20.000 treballadors, eh, 16.000 que són venedors de, del cupó de l'Onze, dels quals 11.000 11 i escaig són eh, secs, i uns 4.000 i escaig són venedors del cupó, minusvàlids no secs. Yeah. Després hi ha 4 aproximadament 4.000 eh, treballadors més que comporten la infraestructura burocràtica administrativa de, de la institució i de serveis sí. i tenim uns 13.000 pensionistes uns serveis per a uns 29.000 afiliats i uns 2.000 estudiants i tot això doncs, a costa de, de, del que l'ONCE pot donar Descriptivament l'ONCE és una institució de, també molt participativa molt democràtica amb una acció sindical molt forta de diferents eh, centrals sindicals sí. tant d'àmbit estatal com directament implicades amb la institució, o sigui de caràcter intern, eh, té un Consell General i 17 Consells Territorials, té doncs uns 60 directius, té uns 400 eh, centres esbendits eh, per tota la geografia de, de, de l'estat espanyol i i, bueno, i i un equip directiu que té una edat mitja d'uns 32 anys Magnífico. Això, això vol dir que, a part de la història que porta i a part de les arrels de fa molts anys enrere, sou un equip jove que sap casar, allò que diu el mestre Foix, raó i follia, vull dir, tradició i progrés. Ho intentem, almenys. Ho intentem. I, i bé, de projectes doncs, en tenim la tira. Com, com a, part, rere... a, a part de la tira del sex. A part de la tira del CECS, de que, que està premiada en els dijous amb un, amb un milió de pessetes, i el divendres amb 20 milions de pessetes. A part d'això, doncs, tenim molts projectes, com pot ser doncs, l'endegament d'una estructura cooperativista, d'unes 100 cooperatives, més o menys a imitació de la reemploi anglesa, sí. que pugui donar amb ocupació alternativa a secs i minusvàlids no-secs. Eh, tenim projectes de, tan importants com el d'ensenyar-li de al país què ha de fer per utilitzar bé els ulls, és a dir, la prevenció de la seguesa. Molt bé. Eh, Dir-li a la gent que els ulls, eh, els dos, són per tota la vida i que els han de cuidar, uh -huh. que nosaltres som els principals eh, interessats que no hi hagi més sex, clar. que es produeixen aproximadament uns eh, 1.500 sex cada any, i que volem rebaixar aquesta xifra, encara que no sigui responsabilitat directa nostra, és Això clar, és responsabilitat és de l'Estat, no? Però nosaltres volem ser coadjuvants a, a tota aquesta dinàmica. Mhm. Uh -huh i eh, projectes tan interessants com pot ser també el de la visió artificial eh, no és ciència-ficció això sí, sí. això hi ha experiments en animals que estan donant bons resultats i que jo suposo que d'aquí 30-40 o anys és possible que el concepte ceguesa hagi variat diametralment Clar. que es puguin apreciar moltes coses encara que no sigui directament amb els ulls, sinó per impulsos Clar. que arriben directament al cervell. Clar, perquè hi ha uns altres ulls sensitius d'una altra àrea de sensibilitat que fan mirar allò que aparentment no es veu, o fan sentir-ho, millor dit. A això mateix. Ja que m'ho poseu així, senyor director general... Com pot ser que d'una obra tan important a l'hora de la seva conseqüència, del seu resò i dels seus fruits i de totes les consecucions i de tanta gent i de tantes famílies, com pot ser que l'administració central es posi d'esquena o encara us posi pegues perquè ens consta que us les posa? Què passa en aquí i per què es contempla amb tanta ceguesa per part de l'administració quan l'obra de la ONCE eh, certament s'hauria de xuplugar i de pilotar i d'ajudar-vos amb el més a aconseguir aquests magnífics objectius. Què passa? Mira, Salvador, jo diria que no és tant l'administració central en el seu conjunt, sinó que un segment d'aquesta administració pot ser el segment que pot tenir més a veure amb nosaltres d'un punt de vista comercial, com pot ser loteries de, de, de l'estat, sí. no? d'Hisenda. No? Això em refereixo. Sí, doncs aquest sector, aquest segment, eh, pot tenir alguna recança envers l'avançament. El govern el govern de l'estat espanyol, mm. jo estic convençut que entén perfectament eh, l'administració la dinàmica que l'OMC segueix. El que passa és que, a vegades, perquè l'administració central, com totes les administracions públiques són molt gegantines, no? doncs és difícil arribar a la cúspide de l'administració i és possible que el missatge, de, el missatge de convivència, de tolerància, de dinamisme, de, de creativitat que l'OMC ha donat, doncs no hagi arribat suficientment a tot arreu de l'administració central de l'Estat. I és possible que això no hagi estat així perquè perquè algun segment, com pot ser aquest que jo citava abans, hagi d'alguna forma neutralitzat per prorits eh, particulars aquesta eh, tasca, diríem, informativa que l'OMC vol desenvolupar amb els poders públics. Sí. Eh, és cert, no es pot negar, que se'ns han posat certs entrebancs, sobretot eh, de cara al desenvolupament econòmic de, de l'OMC, mm. i és cert també que, que nosaltres estem intentant eh, resoldre això, que hi ha, eh, diria jo, expectatives fiables de que això pugui ser. Si no es resolen aquests, aquests problemes que, que jo apuntava, doncs serà qüestió de sortir, sortir a la palestra, i diria sí. que Clara Admiri, eh, doncs, eh, realment ens estan fent la guitza, no pas des del govern central, sinó des d'un segment de l'administració. Sí, sí. eh, es tractarà d'informar al país que realment doncs, eh, això eh, no és diria presentable des d'un punt de vista sociològic Clar. i es tractarà de continuar recabant recolzaments eh, de tota mena per part de tots els sectors que puguin entendre l'ONS.